Bai, iru lekutan baitziren, eh? basen abaren, basen kanporak eta bat, eh, ahmen daritzen, siberu tajak lagainan txiren eta lapur tajak, saran eta lehenik lapur diko bati interesatko gira, egoa nege loa, senper tajak baitu, lapurdi finalean, holatzi doateren mikroan mintzatu da. Biziki? Zer kantatu duzu? Begutu ya? Zuka matu duzu kantua? Eza, aitak, hachmatu uh, duzu. Bada, zumba denbora arizirra prestatzen? Be...zaakini, uh, aitak hachmatu uh, zuzule larek. Zer sinu anoketan eta ablarekin nena? Bildu sinan, kontentzi nena? Be...shaktu um, uh, nintzelarek, ebe... Um, ...pishka bat belug nuen. Da gero, nais, asin, aiz, staz piuukteetan ebe... Um, ...anitzen geyo bailu luk eta... ...eta, gero, eikhan... Uh, Baizbukatu nuen e behar nuen uh, dan piez dut baina kantatu dut. Baina irabasiuso? Bai. Usta zinen irabasiko zinela? Ba nahi nuen. Ikusi ustu kantan dia? Bai ikusi uba izan duzu? Bai, bai, bai, Agun guztukoa uh, Zure ustez uh, irabazi behar zutenek irabazi dute? Ba da obenak irazi dute, eta den bezala saratakak ere Saratakak publikoaren sari, eh? Bai, bai, publikoaren sari bai, egia da Eka nahi da, saratak haniz Be, ba, saran horbaldatu baiki Gero, <laughs> untsa, untsa txeman duzu, untsa kantatu dute? Ba, denek untsa kantatu dute, denek, denek ongi Eta Lapurdi utsiko dugu, baina esan raso, damutzen izbatik, eh? Basena Fartara girabiak. Bai. Zerdi da, Lapurtara kantari hobiak? Gau baino? Ah, ez dakit, edo trebatzen, serioski. Eta, ez dakit. Arbonar arbon bat nagusitu baita Basena bai, eh, bai Fahua nede? Bai, bai jelen apestegi. Horrek, horrez, katkodu beraz, Basena Fahua. Bakakako saria sohkuntza batekin ere mandu, pan txika harrekin mintzatu da. Bai, biziki kanten naiz. Gainera zure urte ziren eguna? Bai. Zon bat urte? Amerikan. Amerika. Eta denek kantatu dizute zorionak? Bai. Ez zira beldurtu eta bizikion gieman kantua? Bai. Hor duan, zu kasmatu da, eh? Bai, hori da, nik kasmatu dut. Oda, Ibarrosuren laguntzarekin, eta uh, nire lagun batak eman dizkizideak eta gero egindu, egindu gubertsua. Zazpi, provinziak, eh? Euskalikian gaindi ere man gaituzu? Bai, hori da. Eta badut lagun bat egindu uh, lagunek ikasten aldituzte e baloaketak egiteko horrekin. Ha yeah. bai? Bai, ikasten badutek antori. Eta uh, zaila da uh, idaztea? Uh, ez bizizik ez erantzola, enere hidugarren urtada behar txo egiten dala eta egezten dizkit uh, tatzak. La burdin iriburua, deitzen da bayona, Nafarroa nirunea, dugu leku ona, gipuzku Zazti probintzi daude Gure euskal egian Eta euskal bizi da jaspaldi jan Eta euskal bizi Dao jaspaldi jan Maialena peste gi argbonaga Baxena faruako iriburu argbenaritze zen Atzo, bainan Iri buru hortan laportak bat nagusitu da mm. maialen apestegi. Sibiruko bidea, hartzen dugu, lagainan ziren atzo. epai ima zen joanie etxe bagni segustatu zakoan galegin dako, bainat euh, lagurik. Ez euh, dukaisago euh, bon, puntiktiago sogin egeazki, euh, salbu bitalden dako ordu dan egongutzak amini bat, eta bon, menazal henska delibiatzu diago bardin. Tuteagu, uh, uh, uh, uh, uh, eta benabon, aizha lehentaldik taldik, bilbort juhiten dienak pu, aizha haita tutiag aizhinin zutian eta ghanitzea uh, Hi Iebi hotzkolpia, egunko zuen zen, berbalitz batbaizik uh, ezbegiatu? Uh, La ghani irriakten alhaba. Ah, horek, harritu ha egin aski. Ah, uh, horek, horek, uh, gehiago semanen din, egun pu egin uh, Ni gara uh, sidita dakar. Iko shi dut inasia Brrrrrr Entenu si el guia Bum que sui chola Tcharapad tcharapad tcharapad E amanen du chapella E amanen du chapella Hala! <laughs> Elburua, argi. Bai. Eta, be, somaitzuek argiagoa kasteko, Bilbon finala jukatuko dela ekeinaren iruan eta behietan eta oro. aipatzen ditugu uh, izen horiek no joanenden bistanda Bilborat.